Världen hoppas på en fred, och i London, invasionens huvudstad, förväntar sig Svenska Dagbladets utrikeskorrespondent Sven Auren en febril verksamhet, men möts av en helt annan stämning. Världshistoriens största invasionsföretag är dag, fredag, fyra dagar gammalt. Detta är invasionens huvudstad. Om jag kunde slå upp fönstret här i studion och låta er lyssna till invasionshuvudstadens melodier så skulle ni i med mig bli överraskade. Kanske också lite förbryllade. Vi här ute hade i varje fall tänkt oss det hela så annorlunda för dem de steg. Vi hade föreställt oss ett avgrundslikt oväsen av tjutande sirener, stående tyska bombskadrar och dundrande kanoner. Vi hade räknat med att få sitta i källarna natt efter natt sen invasionen började. Och en hel del gott folk hade även tänkt sig att få uppleva synen av tyska talskärns inträngande på stadens gator. Och tvärtom är det alldeles märkvärdigt tyst och stilla. Det är inte bara frånvaron och det där som man hade väntat som kommer tystnaden att verka så fantastisk. Det är också det att de tiotusentals stojande soldaterna försvunnit från gatorna. Piccadilly Circus vid den här tiden på kvällen brukar låta som en marknad. Nu ligger denna plats som stans i övrigt tom och öde. Ja, jag kan försäkra. Man nyper armen och undrar om man drömmer. På ett avstånd härifrån klappas längren mellan Stockholm och Norrköping rasar en kamp som tilldrar sig hela jordens uppmärksamhet. Här såg jag folk idag på förmiddagen stod i sina trädgårdar och plantera blod. Men det är ju klart att detta med den yttre stillheten är bara den ena sidan av invasionshuvudstadens ansikte. Här härskar också spänning, intensiv spänning. Ni skulle se informationsministeriets pressrum. Per båt, radio flyg strömmar nyheterna in till informationsministeriet som vidarebefordrar dem i detta pressrum genom kommuniker, upplästa i högtalare genom en ström av hektograferade dokument ...och genom olika slag av konferens. Det väldiga rummet som förresten är i London-universitetets aula i fredstid- ...är ett börjande hav av springande och skrikande människor- ...av skrivmaskiner, rapplande som var hade kusbryter- ...av krigskorrespondenter som rusar in och ut- sensorer som kommer in stöttande och tar någon syndare i vänlig upptuffelse- ...av officerare i och informationsminister Bracken som då och då kommer in och granskar krigsgårdplatsen med fält här i blick. Ja, där har ni London just nu. Det tysta London. Det intensiva London. Varje väg England runt så ringnar sig konvojer kombojer av stridsvagnar, pansarbilar, kanoner, lastbilar, ambulanser ner mot kusten. I hamnarna vid kanalen råder ett liv som bara inte går att beskriva. Tusentals fartyg av alla typer och storlekar lastas med vapen ammunition, livsmedel för att snarast steva över mot Frankrike. Oh, Don't know where But I know kommer och i ord och ljud till Englands hemmabefolkning. Här har ni nu ett par av dessa ljudupptagningar. Det är det första autentiska ljud som inspelats från andra fronten i Europa. Först kommer ett par scener från truppernas inlastning och avfärd på morgonen. Man hör dem ropa hälsningar till familj och vänner innan de bär av ombord. Here you are, madam. my love to the kids. Och sånt där som en brittisk soldat säger när han drar ut i fronten. långsam, jag Jag vill ha Jag har drink Jag vill ha till John Smith. till John Smith. till dig. Jag har till till och så heligt när invasionsfartyget ledde ut från kajen för att som en liten del i en på 4000 skett ge sig väg till det mål som heter Västlandet. Det skedde under sång och den sång som sjöng var Pistol Packing Momma. Mm. Då kan jag bjuda på ett stycke av strid, omedelbart in till franska kusten. Det är inte så mycket, men det är äkta och det är färsk, liksom det föregående. Och skivan använder till dem de förs på torsdagskvällen. Ni hör en invasionsbåt som attackeras av tyska plan och låter alla sina kanoner spela upp. oss Och här, här kommer nu fartyget sirener som blåser faran över sedan planen dragit bort. Det låter onekningen lite annorlunda än på landbacken. Det kommer också någonting annat från Normandie till de engelska kanalhamnarna än dödade och sårade. Det kommer fånga. Vi såg igår en grupp till fångatagna tyska soldater fraktas genom London. Det var en beklemmande Unglingar Ynglingar över smutsiga ansikten man läste förtvivlan och skräck och nyligen genomgångna fas. Det var ingen av åskådarna som visade dem någon besvärande uppmärksamhet. Ingenting av tillmälen eller glåbord. Vad man läste i ögonen var närmast medlidande. Det helvete som de här tyskarna upplevat- det går också de brittiska och amerikanska soldaterna igenom. Var nog i allmänhet vad folk tänkte. Följt av den lilla reflektionen- må i Guds namn människorna snart åter bli mänskliga igen. Måtte det snart blåsas ett faran över som gäller hela jorden- den 31 juli bryter de allierade genom den tyska Atlantvallen. Amerikanska och brittiska armégrupper, under ledning av generalerna Bernard Montgomery och Omar Bradley, rycker nu snabbt fram genom Europa. Vid månadsskiftet augusti-september är den tyska fronten uppriven. De allierade har i praktiken vunnit kriget i väst.